1. Deși tatăl său și-a închipuit că fiul are un viitor strălucit în armată, Hervé Jancur a sfârșit prin a-și câștiga existența cu o meserie insolită, de care nu era străin datorită unei ciudate ironii, o trăsătură atât de plăcută încât răda o vagă nuanță feminină. Pentru a trăi, Hervé Joncour cumpăra și vindea vieni de mătase. Ne aflăm în 1861. Flaubert tocmai scria salambo. Iluminatul electric era încă o ipoteză și Abraham Lincoln, de cealaltă parte a oceanului, lupta într-un război, căruia nu avea să-i cunoască niciodată sfârșitul. Erve Jancur avea 32 de ani. Cumpăra și vindea viermi de mătase. 2. Pentru a fi mai exact, Erve Jancur cumpăra și vindea viermii, când a fi vierme însemna măruntele ouă, de culoare galbenă sau gri, nemișcate și aparent moarte. Numai sub palma unei mâini ele puteau încăpea cumiile așa cum se zice că îți ține rocul în mână. În primele zile din mai, ouăle se întredeschideau eliberând o larvă care, după 30 de zile de nebunească îmbuibare cu frunze de dud, aveau grijă să se închidă din nou într-o gogoașă, pentru a evada apoi pe o cale definitivă de acolo, după două săptămâni, lăsând în urmă o zestre care, calculată în metri, însemna mii de metri de fir brut și în bani o sumă serioasă de franci francezi. Admițând că totul decurgea respectându-se regulile și în cazul lui Hervé-Joncourt, într-o anumită regiune din Franța Meridională. La Vildieu era numele satului în care Hervé-Joncourt trăia, Elen cel al soției sale. Nu aveau copii. 3. Pentru a evita daunele provocate de epidemiile care tot mai des culturile europene, hervé se străduia să achiziționeze ouă de viermi de mătase, de dincolo de Mediterană, din Siria și din Egipt. În asta consta partea cea mai rafinată, aventuroasă a muncii sale. În fiecare an, în primele zile din ianuarie, pleca. Străbătea 1600 de mile pe mare și 800 de kilometri pe uscat. Alegea ouăle, negocia prețul, le achiziționa. Apoi se întorcea, străbătea 800 de kilometri pe uscat și 1600 de mile pe mare și revenea în La ville de obicei în prima duminică din aprilie, de regulă la timp pentru a ajunge la liturgia mare. Mâncea încă două săptămâni pentru a pregăti ouăle și a le vinde. În restul anului se odihnea. 4. Cum e Africa, îl întrebau. Obosită. Avea o casă spațioasă, nu prea departe, în afara satului și un mic laborator în centru, chiar în fața locuinței abandonate de Jean Berbec. Jean Berbec hotărâse într-o zi că nu avea să mai vorbească de aici înainte. Își ținu promisiunea. Soția și cele două fiice îl părăsiră. El se stinse. Casa lui nu o voia nimeni, așa cum era o casă abandonată. Cumpărând și vânzând vierni de matase, Elvej-Oncur câștigă în fiecare an o cifră suficientă pentru a-și asigura lui și soției sale acea comoditate pe care în provincie înclina să o numească lux. Se bucura cu discreție de averile lui și perspectiva verosimilă de a deveni realmente bogat, îl lăsa cu desăvârșire indiferent. Era de altfel unul dintre acei oameni cărora le place să asiste la propria viață considerând nepotrivită orice ambiție de a o trăi. Se va nota că aceștia aș contemplau destinul lor în modul în care cei mai mulți sunt obișnuiți să contemple o zi ploioasă. 5. Dacă l-ai fi întrebat, în Curte ar fi răspuns că viața lui ar fi putut continua așa mereu. La începutul anilor 60, totuși epidemia de pebrină, care făcuse inutilizabile de acum ole culturilor europene, se răspândi și dincolo de mare, atingând Africa, iar după unii chiar India. R.V. Joncur se întoarse din obișnuitul lui voiaj în 1861, cu o mulțime de ouă care se dovediră după două luni, aproape în întregime infectate. Pentru la Vildiu, ca și pentru atâtea localități care își întemeiau bogăția pe producția de mătase, anul acela păru începutul sfârșitului. Știința se arătă neputincioasă în cauzelor epidemiei și lumea întreagă, până în regiunile sale cele mai îndepărtate, părea prizoniera acelei vrăji inexplicabile. Aproape întreaga lume rostie în cer Baldabiu, aproape turnându-și două degete de apă în pernodul său. 6. Baldabiu era bărbatul care în urmă cu 20 de ani abia sosit în sat se îndreptase direct spre biroul primarului, intrase fără să se anunțe, întinsese pe masa acestuia o eșarfă de mătase culoarea murgului și întrebase. Știți ce e aceasta? Lucruri femești, greșit, lucruri bărbătești, bani. Primarul îl dădu pe ușa afară. El construi o filatură lângă fluviu o magazie pentru creșterea viermilor în spatele pădurii și o bisericuță dedicată Sfintei Aniesa, la răspântia drumului spre Vivier. Angajă vreo 30 de muncitori, făcuse parvină din Italia o misterioasă mașinărie din lemn, toată numai roți și angrenaje și nu discută cu nimeni timp de șapte luni. Apoi se întoarce la primar și puse pe masă atent ordonate în bacnote mari 30.000 de franci. Ce sunt ăștia? Bani, greșit, sunt dovadă că sunteți rău. După asta o adună, îi vărâi în și se pregăti de plecare. Primarul îl reținu. Ce dracu vrei să faci? Nimic. Și veți fi primarul unui sat bogat. Cinci ani mai târziu, la Vildiu avea șapte filaturi și devenise unul dintre principalele centre europene de sericicultură și prelucrarea mătăsii. Nu erau toate filaturile proprietatea lui Baldabiu. Alți notabili și proprietari de terenuri din zonă îl urmasă curioasa lui aventura antreprenorială. Fiecare dintre ei, Baldabiu, îi dezvăluise fără probleme secretele meseriei. Acesta l-amuza mult mai mult decât a face bani cu lopata, a învăța și să aibă secrete de împărtășit. Așa era omul acela făcut. 7. Baldabiu era în plus cel care cu opt ani înainte îi schimbase viața lui Hervé Joncur. Erau vremuri în care primele epidemie începură să știrbească producția europeană a viermilor de mătase. Fără să se piardă cu firea, Baldabiu studie situația și ajunse la concluzia că problema nu putea fi rezolvată, ci ocolită. Avea o idee, dar îi lipsea omul potrivit. Își dădu seama că îl găsise când îl zării pe R.V. Jancur trecând prin fața cafenelei Verdun, elegant în uniforma de sublocotenent de infanterie, țanțoș cu pasul său de militar în permisie. Avea 24 de ani pe atunci. Baldabiu îl invită acasă, îi puse sub ochi un atlas plin de nume exotice și îi spuse «Felicitări, ți-ai găsit în fine o muncă serioasă, băiete!» Hervé cur asculta o poveste întreagă despre viermi, obă, piramide și călătorii pe mare, apoi replică «Nu pot, de ce? Peste două zile mi se termină permisia, trebuie să mă întorc la Paris!» «Carieră militară? Da, așa a vrut tata, nu e o problemă!» Îl însoții pe Hervé Joncur la tatăl acestuia. Știți cine e acest om? întrebă după ce pătrunse în birou fără să se fie anunțat. Fiul meu, uitați-vă mai bine. Primarul se lăsă pe spate în fotoliul lui de piele și început să transpire. Fiul meu, RV care peste două zile se va întoarce la Paris unde l-așteaptă o strălucită carieră în armata noastră, dacă Dumnezeu și Sfânta s doresc. Exact, numai că Dumnezeu e ocupat în altă parte și Sfânta Aniesa detestă militarii. O lună după toate acestea, Ervej cor plecă în Egipt, călătorii pe o navă care se numea Adel. În cabine pătrundea mirosul de bucătărie. Era un englez care spunea că luptase la Waterloo. În seara celei de a treia zile, văzură delfini strălucind la orizont, ca niște valuri bete. La ruletă ieșea întotdeauna 16. Se întoarse după două luni, în prima duminică din aprilie, la vreme pentru liturgia mare, cu mii de ouă ținute în vată, în două mari cutii de lemn. Avea o mulțime de lucruri de povestit, dar ceea ce îi ceru Baldabiu când la singure a fost Povestește-mi despre delfini. Despre delfini? Despre când i-ai văzut. Acesta era Baldabiu. Nimeni nu știa câți ne avea. 8. Aproape întreaga lume rosti încet Baldabiu, aproape turnându-și două degete de apă din pe nodul său. Noaptea de august, după miezul nopții. La ora aceea de obicei verdun închisese de ceva timp. Scaunele erau întoarse ordonat pe mese. Barul era curățat și tot restul la fel. Nu-i mai rămânea decât să stingă luminile și să tragă obloanele. La verdun aștepta. Baldabiu vorbea. Așezat în fața lui, Ervej Oncur, cu o țigară strânsă între buze, asculta mișcat, Ca în urmă cu opt ani, lăsase pe omul acela să-i rescrie precis destinul. Vocea aceluia ajungea până la el joasă și clară, întreruptă de periodicele sorbituri de pernop. Nu se opri minute în șir. Ultimul lucru spus a fost, nu avem nicio altă soluție. Dacă vrem să supraviețuim, va trebui să ajungem acolo. Tăcere. Verdun, rezema de bar, și ridică ochii spre cei doi. Baldabiu se străduia să mai găsească o picătură de perno pe fundul păharului. Ervejoncur își așeză țigareta pe marginea mesei înainte de a întreba. Și unde ar fi mai exact această japonie? Baldabiu își ridică bastonul ținând dincolo de acoperișurile de la Sfântul Augustin. De aici, drept înainte, rosti, până la capătul lumii. 9. În acele vremuri, Japonia era de fapt de cealaltă parte a lumii. Era o insulă făcută din insule și timp de 200 de ani trăise complet separată de restul lumii, refuzând orice contact cu continentul și interzicând accesul oricărui străin. Costa chineză se afla la aproape 200 de mile, dar un decret imperial prevăzuse să se îndepărteze și mai mult, nepermițând pe tot cuprinsul insulei construcția unei embarcațiuni cu mai mult decât un catarg. Conform unei logici în felul său iluminată, legea nu interzicea expatrierea, dar îi condamna la moarte pe cei care încercau să se întoarcă. Negustorii chinezi, holandezi și englezi încercaseră, în mai multe rânduri, să rupă izolarea absurdă, dar au reușit doar să înfiripeze o fragilă și periculoasă rețea de contrabandă. Se câștigaseră puțin bani, multe necazuri și câteva legende bune de vândut seara pe la porți. Acolo, unde aceștia toți dăduse răgreș, izbândiră datorită forțelor militare americanii. În iulie 1853, contraamiralul Matthew C. Perry intră în golful Yokohama o modernă flota de nave cu aburi, le dădu japonezilor un ultimatum, în care li se ura deschiderea pentru străinia insulelor. Japonezii nu mai văzuseră până atunci o navă în stare să înfrunte marea navigând contra vântului. Când după șapte luni, Peri se întoarce pentru a primi răspunsul la ultimatumul său, guvernul militar al insulei Cedă, semnând un acord care ratifica deschiderea pentru străini a două puncte de acces în nordul țării și începutul primelor prudentelor relații comerciale. Marea din jurul acestei insule declară contraamiralul cu o anume solemnitate este de azi mai puțin adâncă. 10. Baldabiu cunoștea poate aceste istorii, cunoștea mai ales o legendă care povestea în mod repetat despre cei care fuseseră acolo. Se spunea că în insulă se producea mătasea cea mai frumoasă din lume, se făcea de mai bine de o mie de ani, după rituri și secrete ajunse la o mistică precizie. Baldabihu reflectă că nu era vorba despre o legendă, ci pur și simplu de realitate. Odată ținuse între degete un vălțesut cu fir de mătase japoneză. Era ca și cum ai fi ținut între degete neantul. Așa că, atunci când păru că totul se duce de râpă din pricina poveștii cu pebrina și ouele infestate, se gândia așa. Insula e plină de gogoși cu viermi de mătase. E o insulă în care, de 200 de ani, nu a reușit să ajungă niciun comercian chinez sau vreun agent de asigurare englez o insulă unde nu va ajunge niciodată vreo epidemie. Nu se limită doar să gândească, o spuse tuturor producătorilor de mătase din La Vildieu, după ce-i convocase la cafeneaua din Verdun. Nimeni nu mai auzise vorbindu-se despre Japonia. Trebuie să străbatem lumea pentru a cumpăra ouă. Dar cum Dumnezeu să facem pentru că, într-un asemenea loc, cum văd, un străin îl spânzură. Îl spânzurau, îl lămuri baldabiu. Nu știau ce să mai creadă. Unul i îi trecut prin minte o obiecție. Trebuie să existe un motiv dacă nimeni pe lume nu s-a gândit să meargă să cumpere ouăle de acolo. Baldabiu putea să ia peste picior, amintindu-le că în tot restul lumii nu mai e un alt baldabiu, dar preferă să spună lucrurilor pe nume. Japonezii s-au resemnat să-și vândă mătasea, dar ouăle viermilor de mătase astea nu, și le păstrează bine ascunse, iar a încerca să le scoți din insulă e considerat o crimă. Producătorii de matase din La ville erau mai mult sau mai puțin gentilomi și nu s-ar fi gândit niciodată să calce o asemenea lege în țara lor. Ipoteza de a o face în altă parte a lumii totuși li se păru rezonabil de înțeleaptă. 11. Era în 1861. Flaubert era pe punctul de a încheia salambo. Iluminatul electric era încă o posibilitate și Abraham Lincoln, de cealaltă parte a oceanului, lupta într-un război căruia nu știu niciodată sfârșitul. Sericii cultorii din La Vildieu se uniră într-un consorțiu și colectară suma considerabilă necesară expediției. Tuturor li se păru logic să-i încredințeze lui Erve Joncur. Când Baldabiu îi ceru să accepte, el îi răspunse printr-o întrebare. Și unde ar fi mai precis această Japonie? Drept înainte, până la sfârșitul lumii. Plecă în 6 octombrie singur. La porțile din La Vildieu își îmbrățișă soția Elen și spuse cu simplitate, nu trebuie să-ți fie frică de nimic. Era o femeie înaltă, se mișca lin, avea un păr negru bogat, pe care nu putea să-l strângă niciodată pe creștet. Avea un glas minunat. 12. Ervejoncur plecă având asupra 80.000 de franci, au urșit numele a trei oameni furnizate de baldabiu, un chinez, un olandez și un japonez. Trecu granița nu departe de Metz. Străbătu, Württembergul și Bavaria, intră în Austria. Ajunse cu trenul la Viena și Budapesta își urmă drumul până la Kiev. Parcurse călare 2000 de kilometri de stepărusească. Trecu Uralii, intră în Siberia, călătorii încă 40 de zile până să ajungă la lacul Baikal. Cel căruia localnicii îi spuneau mare, coborâ iar pe fluviul Amur, urmând firul graniței chineze până la ocean, iar când atinse oceanul, poposi în portul Sabirc. Vreme de 11 zile până când o navă a contrabandiștilor olandezi îl transportă la capul Teraia, pe coasta vestică a Japoniei. Pe jos, parcurgând drumuri secundare, străbătut provinciile Ishikawa, Toyama, Nigata, intră în Fukushima și ajunse în orașul Shirakawa. Îl ocoli pe la est, așteptă două zile un bărbat îmbrăcat în negru care îl legă la ochi și îl conduse într-un sat de pe coline, unde petrecu o noapte și în dimineața următoare negocie cumpărarea olor viermilor de mătase cu un individ care nu vorbea și avea fața acoperită cu un văl de mătase neagră. La asfințitul zilei, ascunse ouăle printre bagaje, se pregăti să părăsească Japonia și să se întoarcă pe vechiul drum. Abia depășise ultimele case ale satului, când un bărbat alergând îl ajunse și îl opri. Îi spunea agitat ceva convingător și îl conduse de unde plecase, cu o amabilă fermitate. Ervej Oncur nu vorbea japoneza, nu era de ce măsură să-l înțeleagă, dar pricepucă, Harakei, dorește să-l vadă. 13. Dădură, într-o parte, o perdea din hârtie de orez și ervejoncur intră. Harachei stătea cu picioarele încrucișate pe pământ în colțul cel mai îndepărtat al încăperii. Era îmbrăcat într-o tunică întunecată și nu purta podoabe. Unicul semn al puterii sale, o femeie întinsă lângă el nemișcată, cu creșteatul sprijinit pe pântecul lui, cu ochii închiși, cu brațele ascunse sub amplul veșmânt roșu care se întindea de jur prejur, ca o flacără peste rogojina de culoarea cenușii. El își lent o mână prin părul ei. Părea că mângâie blana unui animal de preț și a dormit. R.V. Joncur străbătut camera, așteptă să-i se facă semn, apoi se așeză în fața gazdei sale. Rămasă rătăcuți privindu-se în ochi. Un servitor intră neauzit și le puse dinainte două cești cu ceai, după care dispăru în neant. Atunci Harakei începu să-i vorbească, în limba sa cu o voce monotonă, pierzându-se într-un soi de falset plictisitor de artificial. Hervejou, în Cura asculta, își ținea ochii fixați în cei ai lui Harakei și numai după o fracțiune, aproape fără să-și dea seama, îi coborâie asupra chipului femei. Era chipul unei fetițe, își reînălță privirea. Harakei se întrerupse, ridică una din ceștile cu ceai, o duse la buze, lăsă să treacă vreo câteva momente și rosti. Încercați să-mi spuneți cine sunteți, vorbise în franceză, lungind puțin vocalele cu o voce răgușită adevărată. 14. Celui mai întreprinzător om din Japonia, stăpânului tuturor lucrurilor pe care lumea reușea să le scoată din insulă, se străduia Ervejoncur să explice cine era. O făcu în propria limbă, vorbind încet, fără a ști cu certitudine dacă Harakei era în măsură să-l înțeleagă. Din instinct renunță la orice prudență, relatând fără intervenții și fără omisiuni tot adevărul, pur și simplu. Alătura mici amănunte și cruciale evenimente cu o voce egală și cu gesturi abia schițate – mimând hipnoticul traseu melancolic și neutral al unui catalog cu obiecte scăpate dintr-un incendiu. Arachei asculta, fără ca umbra unei minime expresii să-i modifice trăsăturile feței. Își ținea ochii fixați asupra buzelor lui Erve Joncour, ca și cum ar fi fost ultimele rânduri ale unei scrisori de adio. În încăpere totul era așa de tăcut și de neclintit, încât păr un eveniment nemăsurat, ceea ce se întâmplă pe neașteptate și totuși era mai nimic. Dintr-o dată, fără să se clintească din loc, fetița aceea deschise ochii. Hervé Joncour nu încetă să vorbească, dar își plecă instinctiv privirea asupra ei. Și ceea ce văzu fără aș curma vorbele a fost că ochii aceia nu aveau o tăietură orientală, că erau ațintiți cu o intensitate uluitoare asupra lui, ca și cum de la început nu ar fi făcut altceva ascuns sub ploape în cură își întoarce privirea în altă parte, cu toată naturalețea de care era în stare, încercând să-și continue povestirea fără ca nimic în vocea lui să pare schimbat. Se întrerupse doar când ochii îi trecură peste ceașca de ceai pusă jos dinaintea lui. O luă cu o mână, o duse spre buze și băulent. început să vorbească în timp ce o depunea iarăși dinaintea sa. 15. Franța, călătoriile pe mare, parfumul duzilor din La ville -Dieu, locomotivele cu aburi, vocea lui Elen. Arveșon continuă să-și depene viața, așa cum niciodată până atunci nu o mai făcuse. Fetița aceea continua să-l fixeze, cu o violență care îi smulgea, fiecărui cuvânt, obligația de a suna memorabil. Încăperea părea călunecasă de acum într-o imobilitate fără întoarcere când brusc și într-un mod absolut silențios, ea își scoase o mână din veșminte, furișând-o pe rogojină în fața lui. Herve văzut văzu cum pata aceea palida ajunge la marginea câmpului său vizual. Atinge întreacăt ceașca de ceai a lui Harakei, după care absurd continuă să se prelingă până când culege fără să ezite cealaltă ceașcă, inexorabil ceașca din care el băuse. Cum o ridică ușor și o ia de acolo cu sine. Harakei nu contenise o clipă să se uite țintă fără nicio expresie la buzele lui Herve Jancur. Fetița își ridică ușor capul. Pentru prima dată își desprinse ochii de la Erve Joncour și îndreptă spre ceașcă. Le roti până când a avut sub buze punctul exact din care băuse el, închizând ochii bău o gură de ceai. Îndepărtă ceașca de la buze, o lăsă să alunece iar acolo de unde o culesese. Făcuse să mâna sub veșminte. se întoarse să-și sprijine capul pe pântecul lui Harakei. Ochii deschiși fixați în ochii lui Erve Joncour. 16. Ervejoncur vorbi mai departe și, pe larg, se întrerupse doar când Harachei nu se mai uită la el și-și înclină capul, liniște. În franceză, trenând puțin vocalele cu o voce răgușită adevărată, Harakei spuse Dacă vreți, mi-ar face plăcere să reveniți, pentru prima dată suruse. Ole pe care le aveți sunt ouă de pește, valorează puțin mai mult decât nimic." Hervé Jancur își plecă ochii, ca de ceai se afla dinaintea lui. O luă și începu să o rotească și să o studieze... Ca și cum ar fi căutat ceva pe dunga colorată de pe margine. Când găsi ceea ce căuta, o duse la buze și o bău până la fund. Apoi reașeză ceașca în fața lui și spuse, știu. Harachei râse amuzat. Și de aceea ați plătit cu aur fals? Am plătit ce-am cumpărat. Harachei, redeveni serios. Când veți pleca de aici, veți avea ce vreți. Când voi părăsi această insulă viu nevătămat, veți primi aurul care vi se cuvine. Aveți cuvântul meu. Hervé nici nu mai așteptă răspunsul. Se ridică, se retrase câțiva pași după care se înclină. Ultimul lucru pe care îl reținu înainte de a părăsi încăperea au fost ochii ei, fixați într ai săi absolut muți. 17. După șase zile, Hervé se îmbarcă la Takaoka, pe o navă de contrabandiști holandezi care îl duse la Sabirk. De aici urmă granița chineză până la lacul Baikal, străbătu 4.000 de kilometri de pământ siberian. Trecu Uralii, ajunse la Kiev și parcurse cu trenul toată Europa, de la est la vest până când ajunse după trei luni de călătorie în Franța. În prima duminică din aprilie, la timp pentru a nu întârzia la liturghia mare, sosi la porțile din La Vildieu. Se opri, mulțumii lui Dumnezeu și intră pe jos în sat, numărându-și pașii, pentru că fiecare avea un nume, ca să nu și uite niciodată. Cum e sfârșitul lumii? îl întrebă Baldaviu, invizibil. Săției ei, îi aduse în dar o tunică de mătase pe care ea din pudoare nu o niciodată. O ținea între degete, era ca și cum ar fi ținut neantul. 18. Ole pe care ervejă în curle procurase din Japonia, lipite cu miile, pe mici bucăți de scoarță de dud, se dovediră perfect sănătoase. Producția de mătase în ținutul la Vildieu a fost în acel an neobișnuită prin cantitatea și calitatea sa. Se decise deschiderea altor două filaturi și baldabiu puse să se construiască o curte interioară alături de bisericuța Sfânta Aniesa. Nu e limpede de ce, dar și-a imaginat-o rotundă, așa că-i încredință proiectul unui arhitect spaniol, cu numele de Juan Benitez, care se bucura de o anumită notorietate în zona numită Plaza de Toros. Bineînțeles, nici vorbă de nisip în mijloc, ci de o grădină, și dacă ar fi posibil capete de delfin în locul celor de tauri la intrare. Delfin senior, țin minte peștele Benitez, Ervej-o și făcuse făcu socotelile și descoperi că e bogat. Cumpără trezeci de acri de pământ în sudul proprietății sale și își petrecu lunile de vară schițând un parc unde te-ai fi plimbat lejer și tăcut. Îl imagina invizibil ca sfârșitul lumii. În fiecare dimineață era la Verdun, unde asculta poveștile satului și răsfoia gazetele sosite de la Paris. Seara rămânea multă vreme sub porticul casei sale, șezând lângă soția Elen. Ea citea o carte cu voce tare și asta îl făcea fericit, deoarece se gândea că nu există în lume o voce mai frumoasă decât a ei. Împlini 33 de ani la 4 septembrie 1862. Viața dinaintea ochilor lui era priveliștea a a ploii. 19. Nu trebuie să se fie frică de nimic. Pentru că Baldabiu decisese astfel, Ervejon Cur plecă iar în Japonia în prima zi a lunii octombrie. Trecu granița franceză aproape de Metz, traversă Württembergul și Bavaria, intră în Austria, ajunse cu trenul la Viena și Budapesta pentru a continua până la Kiev. străbătucă călare 2000 de kilometri de stepă rusească. Trecu Uralii, intră în Siberia, călătorii 40 de zile până la lacul Baikal, pe care oamenii locului îl numeau Demonul recoborâ pe cursul fluviului Amur, urmând granița chineză până la ocean. Și când ajunse la ocean, poposi în portul Sabirc, vreme de 11 zile până când o navă a contrabandiștilor olandezi îl transportă la capul Teraia, pe coasta de Vesta Japoniei. Pe jos, parcurgând drumuri secundare, străbătu provinciile Ishikawa, Toyama, Nigata, intră în Fukushima și ajunse în orașul Shirakawa. Îl pe latura estică și aștepta două zile un bărbat îmbrăcat în negru care îi legă ochii și îl conduse în satul lui Harakei. Când putu să-și deschidă ochii, se aflau în fața lui doi servitori, care îi doară bagajele și îl acompaniară până la marginea unei păduri, unde îi indicară o potecă și îl lăsară singur. hervej început începu să meargă prin umbra copacilor care stăvileau de jur împrejur și deasupra lui lumina zilei. Se opri numai când pe neașteptate vegetația se rări pentru o clipă ca o fereastră de-a lungul potecii se zărea un lac, la vreo 30 de metri mai sus. Și pe malul lui ghemuiți cu spatele harachei și o femeie într-un veșmânt de culoare portocalie, cu părul lăsat pe umeri. În momentul în care Ervejon Curovăzuia se întoarse ușor și, pentru o clipă, exact răstimpul de care avea nevoie pentru a-i întâlni privirea. Ochii ei nu aveau o tăietură orientală, iar chipul său era chipul unei fetițe. Ervejon Curovăzuia se drumul în adâncul pădurii și, când ieși, se trezi la marginea lacului. La câțiva pași în fața lui, Harakei singur, întors cu spatele nemișcat, îmbrăcat în negru. Lângă el o haină de culoare portocalie, aruncată pe jos, și două sandale de paie. Ervejoncur se apropie. Minuscule valuri circulare mânau a palacului spre mal, ca trimise acolo de departe. Prietenul meu francez, murmură Harakei, fără să se întoarcă. Trecură ore așezați unul lângă altul, vorbindu-și tăcând. După aceea, Harakei se ridică, iar Ervejoncur îl urmă un gest imperceptibil înainte de a intra pe potecă, lăsând să-i cadă una din mănuși lângă haina de culoare portocalie, abandonată pe mal. Ajunsese în sat când era de acum seară. 20. Ervejon rămase oaspetere lui Harakei patru zile. Era ca și cum ar fi trăit la curtea unui rege. Tot satul exista pentru omul acela. Nu era vreun gest pe colinele din jur care să nu fi fost împlinit ca să-l apere și să-i facă plăcere lui. Iată se desfășura lin, se depăna cu o ingenioasă, ca un animal pândit în vizuina lui. Lumea părea la câteva veacuri de părtare. Rvejoncour avea o casă numai a sa. Cinci servitori care îl urmau peste tot, mânca de unul singur la umbra unui copac, colorat de flori pe care nu le mai văzuse niciodată până atunci. De două ori pe zi îi serveau cu o solemnitate specială ceaiul. Searal însoțeau în încăperea cea mai largă a casei unde pardoseala era plină de piatră și unde se consumau ritul în băierii. Trei femei bătrâne, cu fețele acoperite de un fel de mască albă cosmetică, îi turnau apă pe corp și îl ștergeau cu bucăți de matase călduțe. Aveau mâinile lemnoase, dar foarte ușoare. În dimineața acelei de a doua zile, Erve Jancur observă sosind în sat un alb, însoțit de două care, încărcate cu niște lădoaie de lemn. Era un englez. Nu era venit aici să cumpere. Era aici pentru a vinde. Arme, musiu dumneavoastră, eu cumpăr viermi de mătase. Cinară împreună. Englezul avea multe întâmplări de relatat. Se împlinea opt ani de când călătorea, dus întors din Europa în Japonia. Ervejon Cur a avut răbdarea să-l asculte și numai la sfârșit întrebă. Cunoașteți o femeie tânără, europeană, cred albă, care să trăiască aici? Englezul continuă să mănânce impasibil. Nu există femeie albe în Japonia. Nu există nicio singură femeie albă în Japonia. Plecă în ziua următoare, încărcat de aur.